Тері прачат Джинго. Дві сторони не зводили очей одна з одної. Вони були давніми ворогами, не раз випробовували одне одного на міць, знали смак поразки і перемоги і воювали за землю. Але цього разу вони доведуть справу до кінця. Кісточки пальців біліли, черевики нетерпляче шкрепли. Капітан Морква кілька разів вдарив м'яч об підлогу. Гаразд, хлопці, ще разок, але щоб цього разу без штурханини. Вільяме, що ти там їси? Майстерний штурхач нахмурився. Ніхто не знав його імені. Дітиська, з якими він разом зростав, не знала його імені. Його матінка, якщо він колись дізнається, хто вона, теж, мабуть, не знала його імені. Але Морква, якимось чином його вивідав, якби ще хтось назвав його Вільямом, то шукав би своє вухо в своєму жороті. «Жуйку жую, пане!» «У тебе є жуйка для всіх?» «Ні, пане!» «Ну, тоді витягни її з рота, ось так, гарний хлопчик, ну що ж, до гевіна. Що в тебе в рукаві?» «Хлопець більше відомий як мерзотний гев, навіть не думав виправдовуватись, ніж, пане моркво. «Закладається, у тебе їх на всіх вистачить!» «Еге!» «Ага, пане!» Мерзотник вишкірівся, йому було десять. Нужбо викладе їх на кубку до решти. Констабель Шкарбан із жахом зазирнув за стіну. Там, на широкій вулиці, вишукувалось біля п'ятдесяти неповнолітніх злочинців, середній вік яких становив близько одинадцяти, середній вік за рівнем цинізму та вселенського зла близько ста трьох. Хоч у в цьому футболі немає воріт як таких, їх тим не менш поставили на обох кінцях вулиці, використавши перевірений часом метод складання на кубку речей. Дві кубки – одна з ножів, друга з тупих предметів. Стоячи між хлопців, одягнених у кольори одних із наймерзенніших вуличних банд, капітан Морква набивав надутий свинячий міхур. Констебль Шкарбан думав, чи варто піти по Підмогу, але Морква поводився цілком невимушено. Е, капітане, він насмілився заговорити. «О, здоров, Реджа, а ми тут собі дружно м'яча ганяємо. Знайомтесь, хлопці, це констебль Шкарбан». П'ятдесят пару очей промовили. «Ми запам'ятали твоє лице, лягавий». Редж рушив бойську, притискаючись до стіни, і очі помітили стрілу, що проштрикнула його лати на кілька дюймів випираючи зі спини. «У нас проблеми, сер», – повідомив Редж. «Тож я подумав, що краще вас покличу. Йдеться про захоплення заручників. Вже біжу. Пробачте, хлопці. Ви тут поки між собою пограйте, гаразд?» «Сподіваюся побачити вас усіх вівторок на співах з шашликами». «Ясно, пане», – озвався майстерний штурхач. «А капрал Ангва спробує навчити вас завивати біля ватри». «Ну та», – мовив мерзотник. «Але що ми робимо на прощання?» – вичікувально запитав Морква. Представники скатів та мугоків ніякого перезирнулися. Зазвичай вони нічого не боялися, бо показати страх означало виліт із клану. Та коли вони нарізно розробляли свої правила, то й уявити не могли, що на їхньому шляху трапиться хтось такий, як Морква. Свердлячи одні одних поглядами, в яких читалося «Я тебе вб'ю», «Якщо ти колись про це пікнеш...» Вони підняли в казівні пальці обох рук на рівні вух і хором закричали «Скіп, скіп, скіп!» «Скоп, скоп, скоп!» І запалом відповів Морква «Гаразд, друже, ходімо!» «Як вам це вдалося, капітане?» Здивовано запитав констебль Шкарбан, квапливо вийшовши з Морквою «Потрібно просто підняти два пальці, ось так», – мовив Морква але я вам буду дуже вдячний, якщо ви про це нікому не обмовитеся. Тому що це, взагалі-то, наш таємний сих. Але ж вони малолітні головорізи, капітане. Вбивці, лиходії. О, ну, вони дещо зухвалі, але в душі цілком собі нормальні хлоп'ята, якщо мати час про це подумати. Я чув, вони нікому не дають достатньо часу, щоб подумати. А пан Ваймс про це знає? Та знає. Я сказав йому, що хочу заснувати клуб для вуличних дітисьок. І він дозволив за умови, що ми розіб'ємо табір десь на краю височезного урвища, де гуляє сильний вітер. Але він так завжди й говорить. Переконаний, він ніколи не зміниться. Ну що ж, де ці заручники? Знову у ворті на капітана, але тепер усе набагато гірше. Позаду них скати та могоки сторожко перезиралися. Тоді взяли свою зброю і обережно відступили. Не те, щоб ми не хотіли битися, промовляли їхнє обличчя. Просто нам є за що взятися, і ми якраз йдемо вивідати, за що саме. На пристані було, навдивовижу, тихо. Ані криків, ані звичного гамору. Люди були надто заклопотані думками про гроші. Сержант колони з капралом Нопсом сперлися на дров'яний стіс і спостерігали за тим, як якийсь чоловік старанно виводив назву «Гордість Анкморпорка», на носі корабля. Якоїсь миті він усвідомить, що пропустив літеру «Ар». Тож вони вже були в млосному перечутті скромної розваги. «Ти колись плавав, сержант?» – запитав Номс. «Ні, тільки не я», – відповів сержант. «Ніколи не ходив в море, хлопче». «А я й не хочу», – запевнив його Номбі. «Я ніколи не ходив у море. Ні разу я в море не ходив». «Ну-ну, в цьому плані я дуже чистоплотний». Підозрюйте і гадки немає, що означає ходити в море, правда? Ні, сержанте, це означає вирушати в плавання. Не можна курча довіряти морю. Ще дітва я прочитав книжку про хлопчика, який обернувся русалкою і жив на дні моря, Во-во. Цікаво було читати про сіляких рибок, рожевих морських черепашок і таке інше. А тоді я поїхав на канікули до Квірма, побачив море і подумав собі, народжений плавати нефтони, і якби моя матінка вчасно не схопилася на ноги, я не знаю, що би було. Але ж хлопчик з книжки вмів дихати під водою, а мені звідки було знати. Про море то все брехня, не море, а болото з омарами. Дядічко моєї мами був моряком, мовив Ноббі, але після великої чуми його забрали до війська. Кілька фермерів його споїли, а наступного ранку він прокинувся, прив'язаний до плуга». Вони ще трохи посиділи. «Схоже, на нас чекає війна, сержанте», – озвався Нобі, коли художник взявся дуже акуратно виводити останню літеру «А». То ненадовго серед хапонців багато боягузів, запевнив його колон. Як спробують трохи холодної сталі, миттю дадуть драпака через піски. У сержанта колона було багато освітні підґрунтя. Він ходив до школи, тато завжди казали. Поступив у коледж, це навіть не обговорюється. А тепер ось, вчився на аспірантурі, університету, один гаврик у пабі, сказав. То все це швидко закінчиться, запитав Нобі. А як же? Крім того, в них інший колір шкіри, ніж у нас, мовив Колон. Тобто в мене, у будь-якому разі, додав він, вивчаючи багато палітру відтінків Капрала нопса. Схоже, Капрал Нобс був єдиний серед живих із таким кольором шкіри. Констебль Візит доволі шоколадний, мовив Номбі. Я ніколи не бачив, щоб він цікав. Якщо у старому умивальні... Прізвисько Констебля Візита, яке причепилось до нього через його улюблену біблійську цитату. Мов умивальна чаша моя, найдома стану новою моєю, земля фелестимська скориться мені. Привітка перекладача. Випадає нагода впхнути комусь релігійну брошурку, він біжить, аж язик по спині скаче. Але ж ці більше на нас схожі, зауважив колон. Трохи дивакуваті, але загалом такі, як ми. Ні, щоб зрозуміти, хапонець це чи ні, прислухайся, скільки слів у нього на Ал починаються, бо це їх залізно видає. Вони винайшли всі слова на Ал, ось як можна відрізнити хапонця. Наприклад, алкоголь, зрозумів? Вони винайшли пиво та розумно. Я б так не сказав, заперечив сержант Колон, надто пізно усвідомивши, що припустився тактичної помилки. Тут їм радше пощастило. А що вони ще придумали? Ну що ж, Колон ламав собі мізки. Наприклад, алгебра. Це задачки з літерами. Для тих, тих, хто не дружить з цифрами, розумієш? Точно? Звичайно, підтвердив колон. Насправді, він правив далі тепер уже трохи впевненіше, коли бачив, в якому напрямку рухатись далі. Мені один чарівник із академії сказав, що вони придумали ніщо, і цим зробили неабиякий внесок у математику. А я на те, ага, А він мені, вони придумали нуль. Мені якось не дуже мудро звучить, мовив нобі. Всякий може придумати нічого. Я от нічого не придумав. Ось і я про що підтримав його колон. Я сказав йому, що деякі люди придумали цифри, такі як 4 і 7, а тож І ці люди генії. Нічого не потрібно було придумувати. Воно завжди лежало на поверхні. А вони, певно, його випадково знайшли. Бо довкола них сама пустеля. Так, ти це гарно підмітив. Пустеля. Де... Як усім відомо, нічого немає. Для них ніщо – основний природний ресурс. Це навіть не обговорюється. А ми більш цивілізовані, розумієш? Нам є що рахувати. Тож ми винайшли цифри. Це як, кажуть, що хапонці винайшли астрономію. Астрономію? Вічливо виправив його Нобі. Ні-ні, ні, Нобі. Гадаю, вони вже встигли до того часу придумати літеру «С». Певно, поцупили її у нас. Гай там як? Вони просто мусили винайти астрономію, бо їм, крім неба, більше нема на що глядіти. Всякий може дивитися на зорі і роздавати їм назвиська. Тому винайшли це гучно скасно Ми ж коли щось михцем угледіли, не талапаємо всім довкола, що це наш винахід. Я чув у них там багато дивних божків, мовив нобі. Ага, і схиблених священників, додав Колон. У половини з них піна списка йде. Вони вірять у всякі божевілля. І якусь мить вони мовчки спостерігали за художником. Колон якраз боявся наступного запитання. «То чим саме вони від нас відрізняються?» – запитав Нобі. «Бо деякі наші священники теж трохи. «Що це за антипатріотичні настрої?» – гримнув Колон. «Ні, то що, просто запитую. Я розумію, що вони багато чому гірші, бо вони чужинці і все таке. І вони, звісно, просто обожнюють війну», – мовив Колон. «Люткі мерзотники» зі своїми закрученими шаблюками. «Хочеш сказати, вони люто на нас нападають, але щойно спробувавши холодної сталі боягусливо дируть кігті? запитав Нобі, в якого іноді була надто добра пам'ять на деталі. «Як я вже казав, їм не можна довіряти. А ще після трапези вони безпардонно відригають. Ти теж, сержанте?» «Так, але я хоча б не вдаю, що це вічливо, Нобі». Я такий радий, що ти поруч і можеш мені все розтлумачити, тішився номбі. Дивовижно, скільки всього ти знаєш? «О, я буваю, саме з себе дивуюся, скромно відповів колон. Корабельний художник відійшов назад помилуватися роботою. Почувши за мить розпачливий стогін, вони задоволено кивнули. Морква якось затямив, що переговори з визволення заручників завжди справа хитра. Тут не можна поспішати. Дайте людині час, і вона заговорить, коли буде готова. Тож він тягнув час, сидячи за перевернутим візком, що правив їм за щит від поодиноких стріл, і писав листа додому. При цьому багато супився, гриз олівець, і як одного разу висловився Ваймс, погрожував правопису і пунктуації злісною розправою. Любі маму й тату. Сподіваюся, цей лист застане вас при доброму здоровлі, як у мене. Дякую за гномський хліб, якого ви мені переслали. І я поділився ним з іншими гномами з варти, І вони сказали, що смакує він навіть краще, ніж у бронескіпки, Хліб, який вас загризе. Що може краще смакувати? За свіжо скований домашній хлібчик так тримати, мам. З вовчою зграєю, про яку я вам розповідав, усе добре. Тільки щось капітан Ваймс від них не дуже в захваті. Я казав йому, що в душі вони файні хлопці, і їх треба навчити відрізняти природу від дикої природи. А він сказав: "Хех, вони і так відрізняють. Ось в чому проблема. Але він дав мені 5 доларів на м'яч, що підтверджує той факт, що глибоко в душі йому не все рівно. У нас у варті з'явилося кілька нових облич, і якраз вчасно з усіма цими проблемами з Хапонією справи дуже сумні, і я відчуваю, що це зашить перед бурею. В цьому немає жодних сумнівів. Мушу йти вже, бо якісь грабіжники вірвалися в діамантовий склад Двортіна і взяли в заручники капрала Ангву. Боюся, буде багато крові. Тому до зустрічі. Досі ваш люблячий син. Морква Копсон, Капітан. П.С. Напишу ще завтра. Морква акуратно склав листа і засунув його і на грудник». Гадаю, у них було вдосталь часу подумати над нашою пропозицією, констеблю. Що там далі по списку? Констебль Шкарбан, пошарудівши стосом досом брудних паперів, витягнув звідти ще один аркуш. «У нас залишилися крадіжки дріб'язку сліпих шабраків», – сказав він. «О, тут є дещо краще». Взявши в одну руку аркуш, а в іншу мегафон, морква обережно висунув голову з-за візка. «І знову доброго ранку!» – він радісно привітався. «Ми знайшли ще одну крадіжку коштовної. Так, так, це ми зробили!» – прокричав голос із будівлі. «Справді? А, але я ще навіть не договорив, що саме поцупили!» – мовив Морква. «Нічого, це ми зробили, а тепер можна нам вийти, будь ласка!» За цим голосом вчувалося щось іще, схоже на глухе монотонне гарчання». Гадаю, для початку ви повинні сказати, що саме ви поцупили, сказав Морква. «А, каблучку? Золоту каблучку?» «Пробачте, тут ні слова про каблучки». «Перлову підвізку?» «Так, саме її ми. Вже тепліше, але ні». «Сережки? О, ви вже дуже близько під бадйорливо мови Морква. Корону, га? Чи може діадему?» «Тут пише цігара речі. Дозволимо їм?» Він випрямився. «Ми готові зарахувати діадему». «Так тримати!» Він знову глянув униз на констебля шкарбана. «Я ж усе правильно роблю, рече, ні на кого не тисну. Не бачу причин так думати, капітане. Адже це вони вдерлися, вони взяли заручника. Гадайте, маєш рацію?» «Будь ласка!» «Ні, файний песик, сидіти!» «Здається, всі питання закрито», – мовив реч Шкарбан, визираючи за краю візка. Вони в усьому зізналися, залишився тільки ексгібіціоніст – зі сховного парку. Це я закричав хтось. «Е, тобто ексгіпіціоністка. Це я? Цього разу голосок став на октаву вищий. А тепер нам можна вийти. Морква випрямився і підняв мегафон. Панове, виходьте, будь ласка, з високо піднятими руками. Ви що, жартуєте? Запхинькав голос, а на фоні хтось загарчав. Ну, принаймні тримайте руки так, щоб я їх бачив. Буде зроблено, пане. Четверо чоловіків вивалилися на вулицю. Клапті рваного одягу тріпотіли на вітрі. Коли до них підійшов морква, їхній лідер сердито тицьнув пальцем на двері. «На власника цієї місцини потрібно подати в суд!» – крикнув він. «Тримати в сейфі дику тварину просто не мислимо!» Ми собі тихенько прокралися, нікого не чіпали, а він ні з того, ні з цього на нас напав. «Вистріляли в констебля шкарбана?» – мовив морква. «Але не цілились!» «Не цілились!» – констебль Шкарбан показав на стрілу, що стерчала з його нагрудника. «Ви в мені дірку проткнули, прямо на видному місці», – оскаржився він. «Тепер її доведеться паяти, а за латання обладунків ми платимо з власної кишені. І знаєте, що б я не робив, тут назавжди залишиться мітка». Вони ковзнули нажаханими очима по стіпках на його руках і шиї, і їх раптом осяйнуло, що, попри розмаїтість кольорів людської раси, живим непритаманні зелено сіруваті відтінки. Але ж ти й так, зомбі? Правильно, би й мертвого, відрубав констеп шкарбан. А ще ви взяли капрала ангву в заручники? – Леді, – сказав Морква тим самим спокійним голосом. Він звучав дуже вічливо. А це означало, що десь вже горить гнід, і краще не чекати, поки вогонь дійде до тішки з порохом. «Так, типу. Але вона, певно, втекла, коли намалювалась та істота. То ви її всередині покинули?» – запитав Морква все ще дуже спокійним тоном. Чоловіки вклякли на коліна. Їхній лідер благально здійняв руку. «Молимо вас, ми прості грабіжники та злодії. Ми не погані люди». Морква кивнув констеблю шкарбану. Заберіть їх в ярд констеблю. Слухаюсь, відказав реч, і злісно блимнувши очима, підняв арбалета. Через вас є збіднів на 10 доларів, тож вам краще нікуди не рипатись. У жодному разі, сер, ми не посміємо. Морква зайшов у мурок будівлі. З дверних отворів на нього позирали страхітливі обличчя. Прямуючи до кімнати сейфа, він їм підбадйорливо сміхнувся. Капрал Анква якраз поправляла на собі уніформу. «Поки ти не встиг нічого сказати, я нікого не кусала», – мовила вона, коли він з'явився на порозі. «Навіть не подряпала, тільки порвала їм штани, і, мушу додати, звідти далеко не трояндами несло». Біля дверей зринуло перестрашено обличчя. «А, пане Вортін», – мовив морква, – «тут усе в порядку, вони, схоже, все кинули». Діамантовий купець вражено на нього витріщився але вони взяли заручника, ручника. Вони визнали, що припустилися помилки», – відповів на те Морква. «І я ще чув якесь гарчання, схоже на вовче». «А так», – сказав Морква. «Ви знаєте, як воно буває? Злодії чогось не поділили?» Ніяке це не пояснення. Але тон Моркви навіював протилежне, тож пана Вортіна така відповідь влаштовувала ще п'ять хвилин після того, як Морква за пішли». «Що ж, нічогенький, початок дня», – мовив Морква. «Так, дякую, що запитав, я в порядку», – сказала на те Ангва. «Одразу видно користь від нашої служби. Тільки зачіска трохи прим'ялася. І ще одна сорочка в смітник. Так тримати». Іноді, мені здається, ти мене не слухаєш», – згуважила Анва. Радий чути», – відповів Морква. Вся варта була в зборі. Вайм зглянув на море в блич. «Люди добрі», – думав він. «Скільки їх у нас тепер?» Ще кілька років тому вартових можна було порахувати на пальцях руки сліпого різника, а тепер ще кілька доходять. Він схилився до капітана Моркви. Хто всі ці люди? Вартові, сер. Ви їх призначили. Хіба? Я деяких навіть в очі не бачив. Ви підписували документи, сер. І ви щомісяця виписуєте зарплатні рахунки, коли руки доходять. У його голосі вчували нотки докору. Увайм забув свій метод ведення документації. Він її не торкався до тих пір, поки на нього хтось не гримав, і заодно допомагав розібратися з істосами документів. Але як вони доєдналися? Як завжди, сер, склали присягу і отримали шоломи. Ей, та це ж реч, шкарбан, він зомбі, він вічно розвалюється. Дуже важлива персона у громаді немертвих, сер, зауважив Морква. Але як так вийшло, що він доєднався? Минулого тижня він прийшов до нас зі скаргою, що Варта буцімто не дає спокою якимось привидам, сер. У ньому було стільки пристрасті, тож я переконав його, що Варті саме бракує вузькопрофільних знань. І так він довіднався, сер. Тепер жодних скарг вдвічі більше, сер. І всі вони від мертвих, сер. І всі на пана Шкарбана. Дивина та й годі. Ваймс скоса зиркнув на капітана. Його не дуже зачіпає, сер. Він каже, що не мертві, виявляється, просто не розуміють усіх труднощів патрулювання в багатоживному суспільстві, сер. Люди добрі, думав Ваймс, я б так само вчинив. Але тільки тому, що я не добра людина, а Морква добрий, настільки добрий, що йому можна медалі за це давати. Він би не посмів, а ще він знав, що ніколи не ціснається. За невинним поглядом Моркви ховалися сталеві двері. Це ти його найняв, правда? Аж як, сер, ви його найняли, сер. Ви підписали розпорядження про його вступ, мундирування і патрулювання, сер. Ваймс знову згадав купу паперів, підписаних на швидкоруч, але він їх точно підписав. і Їм справді бракувало людей. Це мусив бути він. Між іншим, будь-хто зі званням сержанта і вище має право наймати, сер. Кіноморква, ніби читаючи його думки. Це зазначено в загальних положеннях. Сторінка 22, сер. Прямо під плямою від чаю. І скілько вже ти найняв? О, всього пару людей. Але нам досі бракує рук сер. То через реча, У нього вічно відвалюються руки. Може, скажете їм пару слів сер? Вайм зглянув на зібране, так би мовити, збіговисько. Іншого слова не було. Тобто було і чимало, але не гоже їх тут використовувати. Великі, призамкуваті, тлусті, тролі з лишайником, бородаті гноми, глиняна постать, голима констебля дорфла, що не вистала з гори, не мертві, він досі сих пір, був не до кінця певний, чи під цей термін, підпадає капрал Ангва, міклива дівчина, і за потреби дуже корисно вовчиться. «Безпритульники і приблуди», – сказав якось Колон, «безпритульники і клятці приблуди, бо нормальні люди не стають копами». Формально на всіх була уніформа, тільки в кожного різна. Просто всіх зігнали до арсеналу підібрати щось на себе, і як результат перед ними стояв ходячий історичний експонат еволюція шоломів дивацької форми. А, «Пані та панове», – почав він. «Увага, будь ласка, говорить командор Ваймс», – зривів Морква. Ваймс зустрівся поглядом із англою, яка сперлася до стіни. Вона безпорадно закотила очі. Так, так, дякую, капітане, знітився Ваймс. Він повернувся до масового стовповиська найкращих представників Анкмурпорка. Він розтулив рота, якусь мить витріщався, а тоді стулив рота і самим лише кутиком промовив, що то голові в констебля Флінта. Це стажер констебль Кузька Свайерс, сер. Він любить злазити якомога вище. Але він гном, правильно, сер. Ще один із ваших? Наших, сер. Виправив його морква, знову вдавшись до свого докірливого тону. таксир, із минулого тижня закріплений за відділком на Балацькій вулиці. О, люди добрі, прибубонив Ваймс. Кузька Свайерс спіймав на собі його погляд і відслідував. Він мав п'ять дюймів заввишки. Ваймс спробував відновити свій психічний баланс. Довгов'язі, низенькі і високі. Безпритульники і приблуди, як і всі ми. «Я вас ненадовго затримую», – почав він. «Ви всі мене знаєте, ну, більшість із вас», – додав він, скоса, глянувши на моркву. І «Я не люблю довго говорити, втім, я переконаний, що всі помітили, як ситуація з Лешпом сколихнула наших людей. Скільки точиться балачок про війну? Що ж, війна – це не наша турбота, війна – турбота солдат, а нашим завданням є підтримувати мир. Дозвольте вам дещо показати». Він відійшов і ефектно дістав щось із кишені. Принаймні, так було задумано. Натомість він із тріском видер щось заплутане в підкладці. Ай, прокляття! Він витягнув із порваної кишені блискучий чорний шмат дерева з великим срібним навершем. Вартові зацікавлено витягнули шиї. Пару... М -м -м, пару... Ваймс добирав правильні слова. Пару тижнів тому до мене з палацу прийшов один чоловік і дав мені цю кляту штукенцю. На ній пише... «Візнака капутана варти міста Анкморпорк. Ви знаєте, що вони ніколи нічого просто так не викидають з палацу». Він неуважно помахав палицею, що була на диво важка. «Погляньте, на наверщі є емблема. Тридцять вартових силкувалися її розглядіти». «І я подумав, я подумав, Лишенько, я тепер маю це носити. А тоді подумав, і ще подумав, та ні, все збігається, хоч раз у житті хтось все правильно зрозумів». Це навіть не зброя, це просто річ. Вона не для використання. Просто так. Аби було. Ось для чого вона. Те саме стосується уніформ. Розумієте, солдату потрібна уніформа, щоб зливатися з частиною натопу інших частин в однакових уніформах. Але форма поліцейського потрібна для того... Вальм затнувся. Судячи зі спантеличених облич перед ним, він будував картковий будинок на хиткому фундаменті з кількох карт. Він кашлянув. Хай там як... Він продовжив усім своїм виглядом, даючи зрозуміти, що останні 20 секунд потрібно забути. Наше завдання полягає в тому, щоб люди припинили боротьбу. Зараз таки коїться на вулицях, ви вже, мабуть, чули, що вони знову формують полки. А мирне населення за бажанням може до них приєднатися, але ми не будемо збирати юрбища. Містом шириться вкрай неприємна атмосфера. Не знаю, що то буде, але нам треба бути напоготові, коли воно станеться. Він окинув оком кімнату. Ще одне. Завтра до нас у місто прибуває новий хапонський посланець. Чи як його там? Не думаю, що гільдія найманців щось планувала з цього приводу, але сьогодні ввечері ми пройдемося маршрутом, яким ітиме чарівнича процесія. Гарне завдання для нічної зміни. А сьогодні ми всі працюємо в нічну зміну. Вартові хором застогнали. Як казав один мій сержант, якщо ви не розумієте жартів, не треба було пхатися у варту, мовив Файмс. Спокійно обійдемо будинки, посмикаємо за дверні клямки, провітримо трохи уніформи, як у старі добрі часи. Є якісь запитання? Добре. Всім спасибі за увагу. Вартові полегшено завовтузилися, бо до них дійшло, що вони можуть бути вільні. Морква став аплодувати, але не так, як середній клас відбиває низи аплодувати вершкам суспільства. Долоні підносять під правильно тому радше злегка торкаються бочками, ніж плескають, поки плескач тим часом гіпнотизує публіку поглядом. Ніби промовляє, якщо негайно не поплескаєте, відправлю в кабінет директора, примітка автора. Він робив це щиро і від цього було ще гірше. Кілька нових, більш піддатливих констеблів підхопили оплески і тоді так само, як дрібні камінці тягнуть за собою обвал, кімнату заповнив звук гуманоїдів, що оплескають долонями в долоні. Вайм здивився на те все з-під лоба. Як натхненно сер. Похвалив його морква, коли аплодисменти переросли у грім.